Andalusam. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam To možete poslije odluvodi što sam pitao. Dobro, Salatu uh, Suđulju Tilave, da završimo ovdje ovdje, ovo nema puno. Uh, kaže, onaj sunet li menu karaje ajete seždi. Osta me aliha. kaže, ko uči ajet u kojem sežda, ili sluša taj ajet, sunet je da učini seždu Tilaaveta. Liena Rasul sa nakane ida marr bi ayatin sajdah keberu seđde, kaže kad je poslanici kada bi prošao učečena alo pri ayata sajdah i govori da Allah vekber čini sejdah jer je vrijednost učenja, vrijednost učinjenja se uh, sežeti laveta je kaže došao hadiskoj vidimo ćemo svojca ida qara ibn adam sajdah fasajada yatazala shaytan kaže kada, uh, kada sin adama kaže uči uh, sajdu I ka uči sež aj tu po sežda kaže i učini seždu ja tezella šetan še se skloni oddnje godi. Kaže ojebki o je pulpa i plaći i kaže ja ve umiraji na adem bis su đudi fe seđe da feleholđenne kaže nam je naređeno je kaže je teško teško nemi kaže naređenuje ocinno adem kaže da učini seždu pa فَإِنْ أُنْشِئُوا وَإِنْ مَطْلَبَ الْجَنَّةَ وَالْمِرْتُبِ سُجُودُ يُودِفَ بَيْتُ فَلِيَنارَ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ كَأَنَّهُ نَارٌ Kaže, onaj, znači, kakav je propis, znači, može, kaže, ovo ovaj je lehova nješude, može da učini seždu prilikom slušanja ili učenja ajta sežde. Kaže, ovo je jetruk, i da ne naučini znači, jedno i drugo je ispravo, nema smjetnje, znači, nije vađen. Znači, mu nema smjetnje, ako čuje nekad ajta ajt sežde, ili ga, uči da ne učini seždu. Kaže, šta je dokazat, zato je posljednji sam sada, kaže, uči o suru nečem, pa je učinio seždu. Suru nečem, kada na ajtu pa ima je Kaži, u seće da menkane meo, i saniju su učili seždonu koji je bio sanim. Kaži, a kada mu je učena e, sura Nežm, kada njemu učena, on slučaj kad nije učinio ovaj seć. Ee u glavnom ovaj euh princeza Omer radi Allahu, u redosu da je da jednom jednom prilikom kada je učio ajet u kojem ima seždon, seždu. I drugi put isto učio to, pa nije učinio seždu i onda pojasnijem ljudi, radio sam ovo da, da stavim do znanja, da seždati laveta nije vađip, da nije vađip. Jer tako sam kaži, tako su naučili od poslanike sa sada. To je nešto navredo, to, to nije saba što po stvari puću je da su tako naučili od poslanike sa sam Znači nije vađip čakak učini, ali kod koga je vađip? Pod Hanefi, našem lijepi Hanefi, ako nije vađip to. Ispravljamo kod žubora učenjaka da nije sežati laveta nije vađip i na to kazuje do kazuje znači do uh, hadisa kojima uh, kojima došao da da poslanik sallallahu alejhi ve da je učeno pred njim a da ni učinio sve što val. Afdal sujud ala taharati mustaqbil kible. Najbolje da učini seždu, džudu, sežuti laveta, kaže el tahad znači kad ima abdest u pravcu kible. Finland je isti bi afella beska ako tu ni u stanju nema smetnje. Nači nema abdesta ni u pravcu Kibli, znači nema smetnje da učini se džud u takvom stanju. Nači e, afdal kaže ovde jedan nirko sunnetaj je zašto nije konsonant zato što nije to potvrđeno znači nije to potvrđeno a da uhadisima da treba upravcu koji gleda se okrene i da drabi pod abdestom zašto? zato što seže da tilaveta nije namaz i nema šartova namaza kao što i seže da šukra nije namaz tako hoće kaže lenohudem le je svih fišterati radi e, hadis kaže ni nije u redosu on toga da znači da da bude po i da u kratkoj blizu se da sežiti lavita faqad sajada ma'ahu al mushrikuun wa hum anjasa kaže sami su učinili seđu kad je on učio sura najm mušiti su učinili seđu a oni su anjasan oni su da nečisti u seđe de bađu bila vodu i neki od branso da neki su učinili seždu, a nisu imali abdesta 650 kaže adu e, fihi doba Dova doba koja se uči kaže kandres ulovcem sam je kodofi su čudi i srce tebe je li koji khalqa huwa shaqqa samahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabaraka ova dova, ona je dostonja ona se uči ali osnovna doba koje treba učiti koji doba mi učimo na srcu svana robiala znači to je osnovna doba nju najviše učiti a ova bidova ova doba ovaj dobro uči Zato što je u njoj baš to znači činjenje sežde prilikom uh, ovaj, spominjanja sežde i tilavita. ali Ali znači osoba da izgovori na sežde, da izgovori s mandara Bilaladu, nakon kakav činio sežde, ne bi ništa proučio, znači nije, nije time učinio grijeh ispravno sežde i tilaveta. Mada je nelogično da učini sežda, da ništa ne, ne, ne zaključio. Kaže suđ Uduf i Salam je džuzle imamina ferbidi an yashudu fi salati jahriyah wa asriyah kaje dozvoljeno imamu koji klanja dozvoljeno imamu kaže da, da, klanja za sebe da učini seždu u namazu jahriyah nas koji se klanjaju ovaj je uči na glas i Serbio koji uči u sebi znači Kur'an ne učis naglas misudnim na znači i došnim dnevnim namazima dnevno rasulusan sada seđa fi surati anshiqak fi salati da kaže poslanik pa učio učinio seđdu da učio suru anshiqak onju imamo ajt u seđde wa qara surata sajda fi salati fe sajedak tako je da učio suru sajda onda pa je čini se znači u toku namaza da učiš i najdeš Ajd sešde ti, ti odišeš na sećdu i govoriš samo Allahu ekvena ideš se na ruku i govoriš Allahu ekvena na seždu i onda kad se vratiš, ponovo govoriš Allah vratiš se ponovo nastajanje i nastaviš učiti ili ne moraš nastaviti učiti možeš odna otići na ruku recmo tu ako vezuje učio suru Ikre, i na, na kojoj suri Ikre, Ajd sešde i onda znači kad pročiš taj aj sešde odiš, uh, odiš na sećdu pa se vratiš ponovo na na pijam i onda sa pijam onda na ruku znači nema smjiti u tome mada neki fuka kažu da je bolje da se još nešto doda da se uči tako dalje mada nima za tisak dokaz a sejda šukra a mustahab je koji yustaḥab sujudu šukr inda tajaddud te, te, ni'amatin wa difa'i'l ni'mah mustahab ka da sučini sežda šukra a, kada se desi neki ni'amet novi Ili kada se otkloni neki neki belaj musibet od čovjeka, tada se čini, tada je da se učini sežda šukra. Znači, obaviješ što si saznao se za neki nijamed blagodat koji si dobio, ti ili neko tebi tvoj blizak, pa ti onda učini sežda šukra. Ili otkloni se neki belaj, neki musibet i tada i zahvala alžešanu, učini sežda šukra, znači zahvala, seždu, zahvala alžešanu. Lijena nebisam sa onom kane, i da etahu Amrun je surruhu jashdu lillahi shukra. Kajže, bihrevi se, kisala kada došla neka stvar koja bi ga obradovalo, činio bi seždu Allah, jaz, šanuhu izahvali shukra. Sveđa da, sallam, lma džahu, khabaru islami hamadhan. Kajže, po sallam, si lal, činio seždu shukra, kada me došla vijest da primio islam hamadhan. kada seđa lemma lma besharahu, bi enne lahe qala lahu min sallam aleik, Uh, men, uh, men uh, salli alike salli te alihi o men salli me alike salli te alihi uh, ovaj hadis je, je tako tamo stavljeno da je slab hadis ko kaže, pa kaže seždu kada ga obradao o Džibril i rekao mi ko na tebe donese salavat i ti donese na njih salavat ko da osvode selam donese na tebe selam i ti donese na njih selam hasen li feirik ma jer u stvari ovaj sve, gledamo, sve skoro, slabi su sve ovi ovi hadisi kojem se spominje da je poslanik se učinio sezd zbog sezd sukra je došao da učini poslanik sukra zbog radosti i zbog nekog musibeta znači svi su slabi tih hadisi Najvredosnešće se prenosio je to uvodeo što smo se povedali seđe Ka bi Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik je činio seđu kada je bio obaviješten Ka kada je, znači, obaviješten ono kada je ovaj, heđer bojkote vršen prema njemu. Pa je bio obaviješten da mu je primjenja te obodalađe što objavaju kur'anski ajed pa je ovo činio seđu. Znači, to je nešto najvredosnijim što ima. Naravno, to ne bi uradio, a se ovdje nije odnučio, to sam nikad, sam otkud ono znao za seđu. Kada je ovo seđe da Aliun, Hine, Veđede, da, da Sudije. Jaal je, je radila učinio seždu kada je pronašao miner havariš kada našao onog uh, onog od havariša koji je bio opisan u tekstu hadisa kako je bio opisan u tekstu hadisa. Da je imao da je imao znači, osušen ruku na čijem vrhu je bilo šta. Znači bilo bradavica kao na dojki. I potom kada ga našao učinio seždu što šta je učinio seždu zašto jer to bio znak vid da sto bio havariš je opisan u hadisu. A vi znate, on priča da je ga tražio, nekoliko puta pa nisu našli, tako da je na jednu kamar naš puno ljudi, pa slonit, na kraju ga našli na dnu ga našli. Pričali smo o tome, spominjali smo o Hadisa, o Havadžima, Seđe da je u Behr le mađahu haberu patl mu sejleme, je u Behr kada kada je došao bijez da je ubijen mu sejleme kezab, kaže vola to šteretul je lehu tahara, vola istepale, piblete bel hije, a onda kaže nije uslov za seć do šukra da ima ta, da se da, da je potahara ta osoba i da se oboklinu pravcu kible nego u bilo kakvom stanju može učiniti seć do šukra s tim da je beleli je ula s da je bolji znači bolji ovaj da i ima ovde da je ali međutim čovjek kad ta te vijesti, znači ko to može da se pripremi, da mu nariđe da bi on učinio pod, pod abdestom i da pokrenete pravcu kibli. Za pravcu kibli je lako je se okrenuti, ali za, onaj, za, za za Tahare to je već druga stvar. I ono što je na ispravna kod nas dječava u praksi znaju neki imame, neki, neki hođa, pravi neke džematske sežde šuka. Tu si kod nas naše pendija često malo malo, pošto on ovaj puno ovdje, izlazde ovih hafi za konjeg idu na takmičenje, osvajaju neka takmičenja tamo neki tamo dio. Iz Saudije organizovali, iz Abađe, jece. Ah, sa tim takmičenjima i osvoji i malo malo dođe Hajmi kaže sad, ajmo sedeža kaže šukra da da naše naših predstavnika tam što je osvojio. Je I džamalski svi se dignu, pošto neki se nisu dizali. Jedan jedan sam i ja, on nije bio, nismo, znači on se šukra, jer to je nova taška, da ne vezi takva. Sedeš šukra, onda je on ovaj Ovaj, neće klanjati, nećemo klanjati džumu ovaj, namad, dok svi ne učinimo sjeđa šukraj. Ovaj, jer mu bilo neki nisu radili. Džemanski, daže džemanski ljudima, kaži mu sjeđa sjeđa šukrava rada. Sjeđa šukrava se radi kad čovjek dođe neka, neka radosna vijest, zbog nijameta jer nekomu ča, se ibe taš. Šta čini sjeđa šukrava što neko tam pobjedio svoju 10 ljada alavis. Smiješan, neke vezi imaju. A, i da to isto da mi sa kažemo. Evo, alhamdulillah, završili smo kurs, baš hajmo sad to dobro? Među te ljudi